Krájovstvo ešte nezažilo. Aj tu pozeraj, Brunkáčik. Také, čo si keby neuvidíš. To je pravda. Nikto neverilo, že sa niekomu podarí draka premôcť. Men sa tak veľmi z toho okna nevykláňaj, Nika. Lebo vypadneš aj so svojím plišovým macom. O chvíľu už určite príde na námestie hlúpy Jana. Vlastne, akýže hlúpy. Veď sa teraz istotne ožení s princeznou a dostane polovicu kráľovstva. Aha, tak sa končia všetky rozprávky o hlúpych Janoch. Lenže toto nie je rozprávka. Ahoj Viky, poď k nám, odtiaľto ja uvidíš viac. Už, Už, Už prichádza Janov! Tak sa. som sa vrátil z jaskyne. Súboj s drakom. A s jeho tromi hlavami som vyhral. O koľkých hlavách to hovorí? O troch. Trojhlavý drak. Musel to byť ťažký sú. Troj hlavy? Ale ja som počul, že ten starúčky drak mal iba jednu hlavu. Ja, Jano to predsa musí vedieť najlepšie. On sa s ním byl. Anak, áno, áno, pravda, že... Svadbu by sme mali robiť častejšie. V živote som si tak dobre nezajedol. To je Bola to krásna slávnosť. Mm. Ale od zajtra ťa už čakajú aj vladárske povinnosti. Raz darmo, si král? No, tak veru. Král Ján. Už nikdy viac hlúpy, áno. Musíš sa čo najskôr naučiť písať a čítať. A ja čo sa učiť písať? Na čo čítať? Veď som kráľ. Mm, práve preto. Teraz budeš musieť podpisovať všelijaké dekréty, zákony, posolstva. No, tak urobím brkom e, krivoľakú čiaru a za ňou dám na pergamen svoju pečať. Mm, lenže ako budeš vedieť, čo podpisuješ, ak si to nebudeš vedieť, prečítať? No, veď budem mať ministra a ten mi vždy prečíta, čo budem chcieť. A keď budeš musieť napísať nejaký list? Napíše mi ho minister. A čo, ak minister napíše niečo úplne iné, ako mu budeš diktovať? No, no, tak budem mať ešte jedného ministra, ktorý bude toho prvého kontrolovať. A keď ťa aj ten oklame? No tak bude ešte jeden, ktorý dá pozor na tých dvoch. Drahý, nebude tých ministrov ako si privele? Veď ak sa naučíš čítať a písať, budú ministri zbytoční. Keď budem chcieť, budem mať aj celý tucet ministrov. A hoci aj zbytočných. Ale Janko, ako chceš čítať knihy, učiť sa nové veci? Aké knihy? Načo knihy? Doteraz som žiadne knihy nepotrebovala, pozri, som kráľ. Len nezabúdaj, drahý, že môj otec ti dal len polovicu kráľovstva. Áno? No, no, áno. No. Zatiaľ mám len polovicu. No. Hm? Dobre, že si mi to pripomenula. Sluha! Hej, sluha! K vašim službám, veličenstvo. Ako si to povedal? <laughs> to sa mi páči. Chod za dvere. Sluha? K vašim službám, veličenstvo. To je ohromné. Ešte raz. Ale dráhy. Tak dobre. Zase inokedy. Čo som to chcel? A už viem. Ráno nech je pripravený voz s veľkým sudom bielej farby a veľká štetka. To je všetko. môže ísť. Ako rozkážete veličenstvo? Sluha? K vašim službám veľičenstvo. Nič, nič, Ja som len skúšal, či to ešte funguje. Môžeš mi povedať, na čo potrebuješ ten sud bielej farby? Hm. Zajtra uvidíš, drahá. Možno sa začnem učiť písať. O čom píšete teraz, vážený pán spisovateľ? Nože, začal som... No, konečne, si tie svoje rozprávky nebudete musieť vymýšľať. Teraz môžete napísať naozajstnú rozprávku. Naozajstná bude. Ale by to bola aj rozprávka. Mm -hmm. Ľudia, videli ste, čo sa deje vonku. Král chodí po kráľovstve, v sprievode zbrojnošov a na zem kreslí hrubú čiaru bielou farbou. A na čo? To je nejaká nová hra, či čo? Vraj delí kráľovstvo na polovicu. Dobre, robíme. Za zabitie draka dostal predsa len polovicu kráľovstva, nie? Presne tak, presne tak. No aspoň bude vedieť, odkiaľ pokiaľ je jeho. že kráľ maluje tú čiaru cez všetko, čo mu príde do cesty. Cez kameň, strom, holubník. Už, keď polovicu kráľovstva, tak presnú polovicu. No dobre, ale čo môj pes? No čo s tým má váš pes? Keď kráľ maľoval čiaru cez náš dvor, vyšiel Dunčo z búdy a kráľ mu urobil čiaru rovno cez chrba. <Ký> Od hlavy až k kvostu? Ale čo by? Z jednej strany na druhú. Tak sa musíš kráľa opýtať, ktorá polovica tvojho Dunča patrí do nášho a ktorá do susedného kráľovstva? No, ty sa veľmi nesmej. Tá biela čiara vedie rovno cez tvoj dom. Čože? Veru tak, krajčír. Dielňu budeš mať v našom kráľovstve a spávať budeš chodiť do susedného. A, a prečo nie? Veď to nie je ďaleko. Nie? Zatiaľ nie. Ale čo ak niekedy náš kráľ vyhlási starému kráľovi vojnu? Ty budeš v kuchyni a v tvojej spálni bude bývať nepriateľ. Počujete ho? Kováč sa bojí, že bude mať veľa práce? Bodaj by nie. Vieš, koľko mečov a brnení by som musel ukuť? Ako by mohol niekomu vyhlásiť vojnu taký veselý král, ako je Ján. Dobrý deň, vo spolok, ľud môj. Dobrý deň, Dobrý deň. Prisadnite si k stolu a príjmite naše pohostenie. Vaša jasnosť. Ďakujem za pozvanie, ale teraz nemám čas. Ja ďal to len prechádzam. Urobím na zem čiaru a musím ísť ďalej. Ešte má mnoho práce. Tak. A je to. Kým farba nezaschne, dajte pozor, aby ste čiaru nerozmazali. Tak to vidíte. Pán spisovateľ, prisadnite si k nášmu stolu. Nech na vás nemusíme kričať až do susedného kráľovstva. Celá krčma sa ešte dlho zabávala na nápade kráľa Jána. Vidíš, brumkáčik, Máme najveselšieho kráľa na svete. Ahoj, Nika! Juj, to si ty, viky! Ale si ma najakal. Čo robíš? Otecko píše novú rozprávku a teraz nie je doma. On nemá rád, keď čítam, čo píše skôr, ako to dokončí. Lenže keď ja som vždy hrozne zvedavá. A o čom je jeho rozprávka? O našom kráľovstve a smiešných výmysloch kráľa Jána. Prečítaj je nekúsok. Prečítam, ale nie dnes. Otecko sa môže vrátiť každú chvíľu. Viky, veď ty máš jednu topánku úplne bielú. Ale ja viem. Pred našim domom je namalovaná akási biela čiara, no a ja som si ju nevšimol. Neideš. Kde si bol tak dlho? Ani som netušil, že je moje kráľovstvo také veľké. Minuli sme už tretí súd bielej farby. To bol tiež nápad. Tebe vôbec nevadí, že sa ti ľudia smejú. Smejú? Kto by sa odvážil smiať svojmu kráľovi? Kto? Ľud. Keby si vedel čítať, vedel by si, čo za tvojim chrbtom písali bielou farbou na steny a ploty. Nepripomínaj mi stále, že neviem čítať. Ani písať. Nezlosti má. Si král a nevieš ani to, čo v tvojom kráľovstve vedia všetci ľudia. To už aj deti. Mm, drahá moja, to sa dá veľmi ľahko napraviť. Á, ah, ja som vedela, že raz dostaneš rozum. Hneď zajtra zavolám učiteľa. Nie zajtra. A hneď teraz. Ah. A žiadného učiteľa, ale hradného pisára. Čo? Sluha! K vašim službám, veličenstvo. Mm, to je nádhera? Za dverej? Ja no. Už len raz. Sluha? K vašim službám, Veličenstvo. Čo som to chcel? Ja... Aha, okamžite mi pošli hradného pisára. Ako si prajete Veličenstvo? Čo ja si nemôžem pomôcť, ale mne sa to veľmi páči. Až zistím, kto vymyslel sluhov, dám mu najvyššie kráľovské významenanie. Volali ste ma Veličenstvo. Kto je to? Písar, ktorého si volal. Aha. aha. Vieš písať? Áno, veličenstvo. Tak dobre. Píš. Dnešným dňom v celom našom kráľovstve, kráľovstve našom... napíš radšej mojom, aby to bolo každému jasné. <hý> Zakazujem písať a čítať. A hotovo. A hotovo. To tam nepíš. To hovorím kráľovnej. Tak, písar, a teraz zože nejakého čitára, nech to prečíta celému ľudu. To si už každý prečíta sám. Stačí, keď ten nezmysel necháš vyvesiť na námestí. Dobre, dobre. Tak to tam vyves. Ako rozkážete, veličenstvo. Ale, drahý, to, čo si práve urobil, je hrozná hlúposť. Áno. Tiež nad tým práve uvažujem... No. Stráže? K službám, veľičenstvo. Pôjdete na námestie, kde je vyvesená vyhláška a každého, kto ju bude čítať, okamžite zavriete do žalára. Je tam predsa jasne napísané, že som čítať zakázal. Ach, Jano. To som netušil, aké je to kráľovanie ťažké. Človek aby myslel na všetko. Ale baví ma to. Čo by som ešte zakázal? Jano, keď budeš vydávať takéto nerozumné rozkazy, bude sa ti ľud vysmievať. Nebude. Zakážem im to. Ľud ma musí milovať. Iba šťastní ľudia môžu mať svojho kráľa radi. Veď ľudia v mojom kráľovstve šťastní budú. Budú šťastní, aj keby hneď nechceli. Ja už, ja už radšej nič nepoviem. To je tiež dobrý nápad. Napokon, ty by si mi mala byť najviac vďačná. Kto vie, ako by si skončila keby som nebol zabil draka. Čo? A vôbec, hebec by možno počase zožral celé kráľovstvo. Ľud by nemal na môj hrdinský čin nikdy zabúdať. Áno, to je vlastne pravda. Ja už hovorím múdro, aj keď vôbec nechcem. Ešteže ťa má kto pochváliť. Hm. Mám ohromný nápad. Už len to nám chýbalo. Uprostred námestia dám postaviť veľkánskú sochu, na ktorej budem vyobrazený, ako stínam drakovi jeho šiestu hlavu. Šiestu? Veď si vravel, že má len tri hlavy. Áno, áno, Nechcel som zo seba hneď robiť až takého hrdinu. Všetci poznajú moju skromnosť, no ale raz sa už ľud musí dozvedieť celú pravdu. staviť na námestí velikánsku sochu? No, kráľa je asi chudobný, však prečo? No keď si tú sochu museli všetci zaplatiť. Král povedal, že na sochu sa bude pozerať ľud, tak si ju musí aj zaplatiť. A král sa teraz na sochu pozerať nesmie? Mohol no, by, ale z hradu na námestie nevidno. No, ale veď ani z nášho domčeka sochu nevidno. Z nášho tiež nie, ale nám to nevadí lebo nám sa aj tak nepáči. Však brumkáčik. No čítaj ďalej. Veľiká skasocha draka, ktorého šesťá Ten Prečo má socha traka 6 hlav? Mm -hmm. Nie, nie. Pretože na viac hlav sme už nemali peniaze. No, vy sa smejte. Ale ja už nemám ani obyčajný medenák. Všetko som musel dať kráľovým vyberačom daní. A my nie? Hej, krčmár. Podaj nám ešte holbu vína. Až budeme mať čím, tak ti zaplatíme. Len daj pozor, aby si nestúpil na čiaru. Mohol by si ju zašpinit. <laughs> Veru. Ja musím svojho Dunča tiež stále čistiť. No, a už si sa dozvedel, ktorá je o polovica, do ktorého kráľovstva patrí? Nie, ale myslím, že tá, kde má hlavu, patrí do susedného kráľovstva, lebo tam chodí žrať. A tou druhou polovicou je tu len vtedy, keď sa mu chce spať. <sklíždá> <sklíždá> <sklíždá> <sklíždá> že je tu, si Pozor. Kráľovská stráž. Tak, kto sa to tu smial? Mm, to nie my, nie my. To tamtý, pri druhom stole. V susednom kráľovstve. Však preto. A pre vás mám odkaz. Zajtra ráno musí každý doniesť na hrad jeden zlatý dukát. Čože? Už zas? A kde by som ho zobral? Veď keby by v záhrade nerásli zemiaky, tak nemám čo jesť. To je tvoja vec, kde Dukát zoženieš. Kráľ sa rozhodol prezradiť ľudu svoje veľké tajemstvo. zasa? A tak treba urobiť novú sochu. Ale veď som vám povedal. Že máš doma zemiaky. Tak okrem toho Dukátu dones aj tie. Kráľ síce zemiaky nemá rád, ale niekto ich už na hrade zje. A ja, neviete náhodou, kedy si kráľ spomenie na ďalšie hlavy? To neviem. Zatiaľ stačí jeden dukát. Aspoň vidíte, aký je kráľ veľkorysý. Napokon každý z vás si môže vyslúžiť od medu. Stačí oznámiť kráľovi, ak viete o niekom, kto ešte neposlúcha jeho rozkazy a dostanete dva dukáty. No, tak zajtra na hrade. Nie. Už je preč. Ja. Lenže čo bude zajtra? Čo by bolo? Si záhradník, tak budeš okopávať zemiaky. Počul si, niekto ich už na hrade zje. Ja by som vedel o niekom, kto napriek zákazu stále píše. Ty počúvaj! O našom rozprávkárovi nikomu ani slovo. A to mám zomrie do hladu. Teraz musíme myslieť každý na seba. Kam ideš? K vedlejšemu stolu. Ale veď tam už nie je naše kráľovstvo. Práve preto! A ty si zapamätaj, ak sa dozviem, že sa rozprávkárovi niečo stalo, tak sa určite vrátim. Ja by som najradšej išiel tiež, ale mám v našom kráľovstve polovicu Dunča. A nad chudobným kráľovstvom stál krásny hrad, z ktorého ani král Jan, ani kráľovna vôbec nevychádzali von. Otecko, ale tá vaša rozprávka už nie je vôbec veselá. Ja viem, dcerka moja, nie je, ale ja za to naozaj nemôžem. Otvorte, otvorte, Ukaužite, otvorte, očujete? Čo je to, otec, čo sa deje? to sú kráľovskí sprojnoži. Hneď, hneď Hneď, hneď. Variešte s týnem napísať poslednú vetu. Tak, dcerka moja, ja musím ísť. Daj na seba pozor a knihu dobre schovaj. Ope. Veď už idem. No, konečne. Pojdete s nami. Kráľ sa dozvedel, ja že... Ja viem, viem. Môžeme ísť. No. Otec! Nika! Vicky! Pst, tichšie! Keby ma tu našli vaše stráže, bolo by za nedobre. Prečo? Čo si urobil? Ja nič. Váš král nám zakázal prechádzať cez bielu čiaru. No, takže sa už nebudeme môcť spoluhrávať. Ale ja som musel prísť, lebo som nemohol od zvedavosti vydržať. Rozprávka je už dopísaná do konca. Nad chudobným mestom stál krásny hrad, z ktorého ani kráľ, ani kráľovná už vôbec nevychádzali von. A tak žili šťastne, až kým ľud nepomrel. Takto sa predsa žiadna rozprávka nekončí. Sluha! K vašim službám, veličenstvo. Sluha? K vašim službám, veličenstvo. K vašim službám veľičenstvo. Teraz som ťa dobehol. Vôbec som ťa nevolal. Že ťa to baví. Od rána ho takto preháňaš. A čo mám robiť? Strašne sa nudím. Že by som nechal postaviť novú sochu? Koľko hlav má už ten drag na námestí? 36. Jo. Tak veľa? Oh, ani som nevedel, že som až taký hrdina. Horky že hrdina. Premôže draka a potom sa celý život vyvaluje v posteli. No lenže, akého draka? Vieš, koľko mal hlav? Viem. Odkiaľ? Veličenstvo. V našom kráľovstve niet už ani nohy. Nevraho. A moji poddaní chodia ako? Po rukách? V kráľovstve <hým> už niet ani ruky. To nemyslíš vážne? Hm? To musí môj ľud... Vyzerať veľmi čudne. Myslím, že zbrojnáš chce povedať, že v našom kráľovstve už žiaden ľud nie je. Presne tak, vaša Ako že nie je? To sa hrajú na skrývačku, alebo čo? Všetci už odišli do druhej polovice kráľovstva, k starému kráľovi. Čože? A ja mám teraz komu vládnuť? A? Kto ma bude teraz milovať? Kto mi bude platiť dane? Pre koho som nechal robiť novú sochu na námestí? Pravda je, drahý, že v našom kráľovstve je nová už len tá socha. Áno, vaša jasnosť. Skoro všetky domčeky v meste sa už rozpadli. Stojí už len ten, v ktorom býva rozprávkárová céra. Vraj čaká na svojho oca. Tak preč sa mám komu vládnuť? Mal by som svojmu ľudu odkázať niečo povzbudivé. Jedno dieťa, prečo nie je ľud? Aha, Á, to je pravda. Mali by byť aspoň dvaja. Vravel si, že čaká na oca? Áno, Veličenstvo. A kedy sa vráti? Až ho pustíte zo žalára, Veličenstvo. No tak ho rýchlo pustí. Nech môžem znovu vládnuť. Ale on bude zasa písať, Veličenstvo. No, veď až zoženiem nejaký ľud, tak ho znova zavriem. Ako rozkážete, Veličenstvo? Tak zoženiem nejaký ľud. Povedz mi, kde ho chceš zohnať? Čo ja viem? Požičiame si ho na chvíľu od tvojho oca. Požičiame? A čo, ľudia sú zemiaky? No, dobre, dobre. Tak si nejaký ľud kúpime. Hej, a kde? Na trhu? Alebo v hračkářstve, čo? Ale veď sa stále nerozčuluj. Ja len uvažujem. Veď práve, už len to nám chýbalo. Počkej. Počkej, čo si to vravela? V hračkárstve? No? A prečo nie? To je predsa ohromný nápad. Koľkých daj aj do hradnej záhrady, nech sa o ňu starajú. Rozkaz, veličenstvo. Tak, na hrade je už ľudu dosť. Ostatných dáme do mesta, za mnou. Rozkaz, veličenstvo. Tam daj troch. Rozkaz, veličenstvo. To sú traja? Áno, veličenstvo. No tak tam daj ešte jedného, nech ich je menej. Viac, veličenstvo. Čo viac? Menej som povedal. Potom ale musím jedného zobrať. Keď tam jedného dáš a jedného zoberieš, tak ich tam bude viac menej viac? Alebo viac menej menej? Viac menej rovnako, veličenstvo. Tak prestaň vymýšľať a rob čo ti hovorím. Rozkaz, veličenstvo, ale... V... Prečo práve ja musím mať takého hlúpeho zbrojnoša? Ostatných daj na trh a hlavne na námeste. Tam ich musí byť najviac. Rozkaz, veličenstvo. A ja, keď už som tu, nazriem k rozprávkárovi. Či náhodou niečo nepíše? Rozkaz, veličenstvo. To nie je rozkaz, hlupák. To ti oznamujem. Nebudem predsa rozkazovať sám sebe. Ako myslíte, veličenstvo? Vítajte v mojom dome, veličenstvo. No dovoľ. Ja si budem v tvojom dome robiť, čo ja chcem. A ty robíš čo? Nepíšeš náhodou? Nie, veličenstvo. Teraz oddychujem. Mm. Škoda. No nič. Raz zakážem oddychovať. A som zvedavý, na čo sa vyhovoriš potom. Dobrý deň, veličenstvo. No povedzme. Tak ty si tá... Čo to máš v rukách? To je môj brumkáčik. Žiaden brumák! To je predsa jeden z ľudu, ktorý som dnes nakúpil v susednom kráľovstve. Zbrojnoš. Dlužba, veliteľstvo. Okamžite zober ľuda. Vlastne... La, la, ne, ne, či ako sa to povie, keď je len jeden? A zatvor ho do žalára. Rozkazujteľstvo. Ale to... Prečo pán král, môj maco? Myslel si, že sa predo mnou schová. Zdá sa, že sa tu bude musieť zastaviť častejšie. Neplač, Cerenka. Musíme veriť, že sa raz všetko na dobré obráti. V našom kráľovstve, keby tomu niekto veril. Neboli by všetci ľudia odišli. Prečo nejdeme za nimi aj my? Ešte som nedopísal svoju rozprávku do konca. A prečo tu nenecháme tvojho brunkáčika samého? ...so svojím novým ľudom. Mm, veľmi. Nikto nehundre. Všetci sa spokojne usmievajú, ...nepíšu, ani nečítajú. Len hlúpo pozerajú pred seba. A tebe sa stále čosi nepáči. Máme najlepší ľud na svet. Hm, a škoda, že si, si aj za ženu nezobral nejakú plišovú medvedicu. Nemôžem sa to, že drak chcel zožrať teba, ...a ne plišového medvedia. prepáčte, že vyrušujem. Ale v kráľovských sípkach už niet ani zrniečka obilia. To som zvedavá, čo myslíš teraz? Ale no tak jedno zrnko sa tam varí ešte nájde. Aj keby, veličenstvo. Z jedného zrnka sa kto vie, aký veľký chlieb upiec nedá? Hm, a, a prečo vlastne nemáme obily? Nikto neobrába polia, veličenstvo. No tak okamžite odneste všetok ľud na pole. A to nebude robiť... To ho i hneď zatvorte do žalára. Veličenstvo. Žalár je už plný plišových... Čo? M, vlastne vlastne ľudú. Sú tam tí... Čo nechceli piecť vaše obľúbené buchty. Hmm, tí, čo nechceli robiť podkovy pre vášho konia. Dobre, Tí, čo sa nechceli starať o kráľovskú záhradu. No? A aj všetci tí, čo vám neodpovedali na vaše veľkorysé kývnutie rukou pri prechádzke na balkón. No, dobre. Dobre. môže ísť. Ja už niečo vyslím. No, to som naozaj zvedal. No čo? Veď je to jednoduché. Dám postaviť nový žalár. Hm, a kam zatiaľ zavrieš tých, čo ho nebudú chcieť stavať? Mm, no, to je pravda. A tak... Vymením ľud. Hej, a za čo? Zažmúrkacie bábiky či handrových panákov? Pán bábiky, panáku? Porad, čo by bolo najlepšie? Vymeniť kráľa. Čože? Hm, váry nechceš, aby ľudu... Vládol Plyšový medveď. Prečo nie? Aký ľud, taký král. A ja budem robiť čo? Môžeš mu radiť. Plyšovému medveďovi? Veď ma nebude počúvať. To je tiež jediná možnosť, aby vládol múdrejšie ako ty. Ja mám lepší nápad. Zoženiem niekde draka a keď ho nejaký udatný rytier zabije, dostane ruku princeznej a celé moje kráľovstvo. To už je len odmena. No a čo? Bude král, nech sa stará. A keď dá všetko do poriadku, tak mu to kráľovstvo zase zoberiem. A kde chceš zohnať tú princeznú? čo mu dáš za ženu? Požičiam si rozprávkárovú dcéru. A čo, ak ti ju rozprávkár nepožičia? Čo by nepožičal? Ja mu za to požičiam trebárs kráľovstvo. A doložíš mu k tomu dve duhové guličky. Tebe sa nepáči, nič čo vymyslím. A? Čo si preca? Dať celé kráľovstvo rozprávkárovi. Jemu ľudia vždy verili, keď bude kráľom, iste sa vrátia. Vrátia? O, lenže čo, ak mi potom on nevráti kráľovstvu? Hm. Opýtaš sa ľudu. Nech si sám vyberie, koho chce za kráľa. Ľud? Tak to bude dobré. Niečo im slúbim a oni ma zase nechajú vládnuť. Ak ťa ľud tohoto kráľovstva potom všetkom, čo si im urobil, nechá znovu vládnuť, tak si naozaj iného kráľa nezaslúži. Rozprávku musíš dopísať za mňa. Ja budem mať teraz ako kráľ veľa práce. Dopíšem, otecko. Ale môže mi Vicky pomáhať. Pravda, že? A keby sa vám rozprávka prestala páčiť, musíte mi to hneď povedať. Hm. Sluha!